kubwa na kristo, eh, cha somo la leo kinasema sheria za desturi ziyuzofutwa na kristo sabato na siku kuu sheria za desturi ziyuzofutwa sabato na siku kuu eh, leo ni wiki ya tatu kama kutangulizi tu leo ni wiki ya tatu katika eh, kusoma hizi abali za Eh, jinsi ya kuziishi sharia za mungu Katika vitu ambavu yunasumbo wa kristo eh, Tuja ona vitu kama wakovu wa Kristo wengi awitimana ya wakovu na, Lakini hata habari za sheria za mungu amri za mungu, torati ya mungu Ni ishike, ni si ishike. Wengine na vambia Torati isha ondoka hakuna eh, Matumizi hakuna eh, Amli hakuna nini Situko kwenye neema ni ya Tuliona tulisibitisha Wiki ya kwanza tulianza tuka Zitofautisha eh, kwenye sheria za Mungu tukaona kuna aina mbili kubwa za sheria ku kuna sheria za desturi jina yake jingine kwa lugha ya King James au hata lugha za Kingereza, Biblia za Bibli za ma, zita azita ceremonial law sheria za maelekezo tu ambazo ndani yake hakuna wema na ubaya kwa mfano kula vyakula na nini au kushika siku na kuto kuzisishika e, Lakini tukaona zilikuwa zinaleta adabu kubwa kuna na watu ziliwa hua e, kama sabato na nini. E, wiki ya pili iliyopita wiki ilikuwa ni somo la pili tukaanza tuka sasa kuzianga na wiki ya kwanza nikumbushe bado kitu kingine Tukaona kwamba pamoja na kwamba Yesu alikazia kasema msidhani kwamba nimekuja kutangua sheria nimekuja kuzikamilisha na akasema mtu yote atakaye tengua sheria hata ndogo hata hii ilio ndogo na kuwafundisha wengine akamwambia hatuna sheria hatuna nini biblia inasema atakuwa mdogo kabisa katika ufalme mbinguni kwa sababu nyingine zile sheria zikondoka lakini tukaona kwamba Yesu alichokuwa anaongelea alikuwa anaongelea kundi la pili la sheria zilizoitwa nini sheria za uh, za dhamiri za ndani zenye za, za mema na mabaya ambazo sio maelekezo sio desturi ya kufanya mambo hapana ni sheria kwa mfano kama kuua kama kuzini kama kuwashirati vitu kama hivyo uchawi hizo zote eh. zote zilikuwa ni sheria za Mungu lakini zilikuwa nyingine ni zama kwa mfano ukufanya uchawi uchawi unaua au unafanya nini unachukua una, una nafasi ya Mungu watu naabudu mashaitani lile huwezi kuniambia kwamba hiyo sheria iliondoka kwa hiyo tukaona ni vizuri kujifunza kuzitofautisha kwamba sheria za kale Tulizitoka katika vitabu vya agano la Musa lili. agano la Mungu na wana wa Israeli eh kuanzia kitabu cha pili kumbra, amini kutoka Walawi mambo ya lawi, sabu, hesabu kum, kumkumbura Torati. Ada na sehemu nyingine alikuwa anaendelea kuongeza sheria zake. Eh. Tukaona kwamba zilikuwa zimeganika katika makundi maalum. Tulizifafanua kwenye somo la kwanza. Somo liloopita na tukaongelea kitu kimoja. Tukaongeza kitu kimoja kwenye wiki ya kwanza. Najaribu kwa kumbusha Tukaona kwamba pamoja na kwamba hata hizi sheria za ambazo ni za nafsi, ni za mema na mabaya, sheria za kutenda dhambi kwa asili na nini? Bado ukaona wa Yesu Kristo. Pamanya kwamba uliondosha zile sheria za za desturi desturi na ukazikazia hizi sheria nyingine. Kwa mfano aliposema kwamba zamani niliwaambia kwamba msizini kwa Shina 5:27. Lakini mimi ninawaambia hata kumuangalia mwanamke au mwanaume na kumtamani ni kuzini tayari. Eh, hasa ningana nguvu, hasa ningana adhabu lakini zote ni sitawaachia hivi hivi. Nitazichukulia kama umetenda dhamu. Kwa hiyo kwamba Watu wanapokuambia kwa kwamba sheria zimeondoka wanadanganya. Wanakuwa tu wanahubiri vitu vinavyowafurahisha lakini sio Kristo alichohubiri. Nani ananielewa? Na, na, na. Somo kama hili unaweza kuniambia kwamba sio somo muhimu. Sio somo la kumkuzza Kristo. Mm -hmm. Eh, lakini ileyo yuko Mungu Kristo hajui. Tu ha tujui. Eh. Ah, ziondoa, lakini mauaji, mm, we mauaji si naona ni kitu kibaya kwa vyote vile. Eh. eh, eh. Kwa hiyo Watu nadhani kwamba sheria iliyobaki ambayo Mungu alitunza asiondoshe ni mauaji hapana sheria zote. Na tukaona kwamba kwenye zile amri zote kumi za Mungu pamoja na kwamba kuna sheria nyingine nyingine lakini amri kumi za Mungu karibu zote Yesu Kristo alizirudia akazitunza akazithibitisha. Kutoa amri iliyokuwa imebaki moja amri ya nne ya sabato. Hilo aliondoa na kuthibitisha Na tukaona kwamba pamoja na kwamba alizikazia kwenye agano jipya Kwenye matayo tano alizihariri. Kuhariri ni kwa edit. Kwa upya upia. E, ilikuwa meandikuwa hivi. usimu Ukimua mtu lakini mina wambia hata kumwonea na nini bila, bila sababu. Kwayo ni kitu kikowazi. Na akatahadharisha aka, aka, aka, aka kasema mtu atakae zitweza hizi sheria hizi. akaanza kuwahubiri na wengine. Alikuwa najua kwamba kwa watatokea watu wazikatai. Na na na ni Eh, asema atakae zikatai zisheri ya na kuahubiri yanguini, kuafundisha atakuwa mdogo kabisa katika farma bengul. Sema ni nasaema muki nipeenda mtazishika amriza. Sasa muda kwamba ya atume onoka amriza munguzi meonoka. Sasa, Kristo likuwa na maana sasa meneo sasa. Awa likuwa hiere wana chokisemo. Yana kwamba mtazishika. Mtu asi azishikan amriza ngu huyo ni asi nipeenda. Na tukaona kwaona kwamba katika upana. Ote wa sheria za kristo Kimsinga likuwa na manisha neno la kristo Kisimwa mkini penda Mutarishika neno lago Hiyo ni Yohana kuminane Kwa hiyo likuwa ni utangulizu wa lile somo la kwanza Kwa hiyo kwa nafukanoa ya mambo Wiki liwa pita Tuka ongelea habari za vyakula Miongoni tukaanza sasa Bado nataka kuenda mberi lakini Kuna kitu ya kimariza Na mba msame Ikusudini kumbushie Kwa sababu so, wakati ingina wa kristo Atupati hata muda wakurejelea ya mambo Kwa tukao kwamba hata kama hizi Amli za mema na mabaya amri za dhamiri Yesu Kristo siyo kwamba tu alizithibitisha na akadai msizivunje bado akazikazia akazikamilisha zilipokuwa zimepungua kazi zilipokuwa zimeregaa misumari na nondo akazikaza upya pamoja na hayo aliongeza kitu kinaitwa rehema shehia ile ile ina uwezo wa kuhukumu na hukumu lakini Zamani ambapo ulikuwa uki ukakamata umeitenda, zamani mtaka mato ameifanya uzinzi alikuwa anoua pale pale. Yesu Kristo sio useme kwamba amesema ah msiwauwe kwa sababu msi uzinzi hauna shida tena. Ah aliongeza tu rehema na muda wa nae. naye. Mm. Eh? Na na nini eh? Eh? Bueno, mbie ni mfano mmoja. Ukienda benki kukopa hela. Ukapewa muda mrefu wa kurejesha. Unaweza kudhani kwamba umefanikiwa sawa? Haitakuumiza kwa sababu utakuwa unairejesha kidogo kidogo. Lakini ukitafuta jumla ya hela utakayokuwa umerejesha baada ya miaka 7 6 mabanki yanayokopesha, utajikuta umekopesha hela umerudisha ume, ume nyingi zaidi kama ungerudisha ndani ya maka miwili. Ndio sio? Vile vile pamoja na kwamba Yesu Kristo ametupa rehema, akatupa na muda mrefu wa kutengeneza naye, lakini ukitafuta jumla ya ya impact au uzito wa Zile zavi, zile amri unakua mkuu zaidi kwa idikosao muda wa kurejesha mrefu. kwa hiyo tunatakuwa tule anama aliyepeo zingi kuake zingi vitadaiwa nani mwenye yeye na jokisi eh shauka hapa biro kuelewa na wana tu fatiria uelewe eh kama uelewe tu kama uelewe jua hapa umoja kwa umoja ukai hapa kujifunza mo toki ni in internet yantu yeneri. In Sasa wiki iliyopita tukaongelea habari za vyakula. Haya mambo unaweza kuaona ni mambo madogo lakini kuna maeneo kuna kristo, habari za vyakula ndivyo wanavyoviabudu. Eh hey, Mungu mese usiri hiki. Eh hey, um, uh, moto ni marekia wewe. Kwa unakula hiki? Eh hey. una, unakula kidogo eh. Hey. Moto unaende. Hey. Wale watu wanakula mamba, yani yale majamaa yamesubiri kuchoma moto. <laughs> tukaona sitaji kulihubiri upia, tuliongea habari za vyakula tukaona kwamba Kula vya kula na kuto kula vya kula. Hakumongeze mtu chochote mbele za mungu. Lakina Kama kula kwako na kunywa kwangu. Kula kwako na kwangu. Kuna kutamkwaza mtu. Hata alio ya kristo. Basi hicho chakula usikire tu kwa sababu. Sio kwa sababu zako ni kwa ajili ya, ya upendo wa huyo mtu mwingine Ni katofa. Ni katikati labda ya maustazi. Hawali. Kwanji wanakambia hawali. Lakina siya wanakula. Lakini kwa pili wanasema hawali. Kitimotu. Na mimi nitaacha kula sio kwa sababu nina sheria ya mimi e, kutokula hapana ili kusudi nisiwa kwazi wasio nisije nikamtukana Kristo katikati Ya amkini watampenda waje wa mkadhibie siku fulani ni ananielewa Eh uhu anasema, anasema kila kitu kwangu ni huru Anasema kila mtu ana anasema, kira mtu anayo elimu ya ujuzi wa mabaya na mazuri Vyakula lakini elimu kufanya nini kuleta kiburi kwa mimi nikijua kwamba kutokula vyakula fulani hakunishushi hakuni chochote na kunongeza mbele za Kristo naweza nikawa nakula mbele za watu kwa kiburi hey, yule jamaa ana yule jamaa kwa feti vile anaenda kufa na Mungu na nini mimi nikawa na kama na kiburi fulani kwa sababu najua hakuna hata anifanya kitu chochote unja kuona watu wanacheza na nyoka kwa sababu tu anajua kucheza nyoka anakuwa na kiburi E, arafikiri kucheza na nyoka anaona kiburi anajionyesha mimi na wewe. Hao anakuwa kiburi cha sarakasi. Kwa sababu na misuri ana nini? Kwa vile una misuri ya kiroho. Kwa vile ni na misuri ya kiroho. Ifi tupe kiburi tukawakwaza walio wanyonge wanaogopa kula vyakula vyote. Kindfuli kubiri vizuri. Okay. Podcast stack. Leo tunakuja kwenye somo jingine usumbufu kweli kweli eh. kwa sababu kuna makanisa yamejengwa juu. Wayahudi wote wako hapo. Watu wajumamosi wote wako hapo. Inafundisha somo na siku kuu na sabato. Kushika siku kuu na sabato. Kwa biblia kuna, kuna siku nyingi. Moja wapo ni sabato ya kila jumamosi. Lagini kukua kuna sabato za za miaka saba. kwa kuna sabato za week 49. Eh, miaka 49. Mbibli ya kuwa 49. Amba miaka 49, sabato ndani ya sabato Kwa kuna nasikukura, habda sikuza vibanda na nini Tuwa hizo na nini Eo hizi mbadisho majina zinaitua sikuza makambi na nini e. Na mtu, hata hizi sikuza pasaka na krismas na nini Ikaone, kuna watu wanadhani kwamba Anaweza sihangaike na uokovu Alaweza sihangaike na kumpeleza mungu Labda kuhishi maisha Mpeleza mungu dani ya familia hake Kama ni mama kanea watoto hake Kama ni baba kutuza familia hake Ibefate visi msumbu ya lakina nakula, na kula na, na kushika siku Kitambacho hakimuongeze kitu wala hakimuongeze kitu Nanana, Kwa, kaza, zikuwa, nifiki, nichachi, nini, Tumbeha, neneema, Sana na nireo Kwa hiyo tunakatika hoja katha Nikuwa nifiki ni chacha kini ni nyingi Tuwambia ni neema Kufusio nyingi sana kituwa fika huko Hoja kwanza. Tunauna, tuko tunangalia hoja kwa Yesu katika amri na Yesu Kristo Aliondosha sabato Na Nasikuku Na nitangulia kusema Anapo Akisema aliondosha hajakwambia kwamba kwa basi Usiwe na siku ya kukusanyika Anasema musiache kukusanyika eh, Waibrania Kumi shina tano Anasema Lazima tukushanika katika jina Yesu Kristo. Lakini siwa ambi kwa mkushanika juma mozi Wala juma pili, wala juma tatu. Mkushanika siku hote hile. Au siku zote zile. Na sio siku moja. Yeah. Lakini kwa kadili navuweze. Kana. Kuna mtu mgini na kwa ambia. Sabatoi meonoka ndiyo. Lakini hatati kwenda kani sani. Uo nao ni uofu mingi. Ni unathiku. Yani anatafta tu kitu cha kuhararisha. Kukutanika kwa bala. Sasa niseme. Kuliko kukaa, usiende kanisani, ukaamini, sawa sawa kamisa kwamba, mungu, Yesu Kristo liondosha sabato. B bora uwende siku ya sabato? Kuliko kukaa hivi. Eh, bora uwende ukusanyika siku ya sabato, eh, hata uyamini, lakini kuliko kukaa kwa kutoku Lakini kuhishika sabato, Yesu alikuondosha. Ntayamu. Kwa ya ni aze na hoja ndogo, nye pesi, nye pesi kidoku. Eh, Yesu alipokuwa hoja ya kwanza anasema Yesu al al hoja ya eh, alifundisha amri zote isipokuwa sabato unataka nikwambie unaweza kusema hivyo au unaweza kusema Yesu alirejelea amri za Mungu kutoa sabato kwa kasema ina maana gani? Hemu tutaangalia twende katika kitabu cha na Luka mlango ule na 18. Em sikia. Luka 10 na 8. Twende haraka. Ukigusa Sabato ujue kwamba ndo kuna dini zimejengwa juu ya, ya hapo. Dini hazijengwa juu ya ya Kristo. Zimejengwa juu ya, ya siku. E. Kabisa. E. Wacha tazunguka nyuma E. kwambie sisi tuna maamini fulani akimi kiukweli nenda. Unajua unaweza ukaficha, unaweza ukaficha vivyoote lakini huwezi kaificha. Uwezo ukaficha neno la Mungu. E. Kuta jificha viti ya. Sema niru wa mungu ni kari, ni upangu na wakata kuhiri, uwezo na kukawanya nafsi na mafuta. E, na mifupa. Ili naweza lika kugundulisha kwamba, uko hapo, mesimama hapo, unamini hiki. Hato kusema hiki siki amini. Niru wa mungu nasema ni mekugundula, unandicho, unachowamini. Hem tuende, tuende katika kitabu cha, Hem tuende katika kitabu cha, Niru wa mungu Yesu kwa alipokuwa niko naangalia hoja inayo sema hoja ya kwanza kuonyesha kwamba Yesu uh, aliondosha Sabato alirudia rudia zile amri alizirudia lakini katika kuzitaja hakuwaaye kusema na ile ya Sabato unaweza kusema alitaja zote. Em Luke 18 tusome yule mstari wa 20. <coughs> Luke 18:20 nasema. Kwanza 10 Kwanza 18 nasema tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema mwalimu Mwema, nifanje nini hili nipate kulithi uzimu aminele. Yesu akamambia, mbona unanita, mwema, hakuna liye mwema ila moja na hindiye mungu. Tulisha yereza manaika ni matayo, wakati nafundisha yu habari. Ye. Matayo kumina kumina kumishono. Yesu anayiria kusema, wazijua amli. Alitaka kumambia bada ye, wu unataka kuju, kushika kujishi uzimu aminele ye. Siku unazijua amri. Anaanza kuzitaja, usizini Yesu anaikazia ana kwamba ishike hiyo. Yesu alikwambia kwamba hii uishike au usishike. Alisema ishike, si Ali Usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, baba yako na mama yako. Yani zile amli zote baada ya sabato amezitaja zote. Eh. Hey. Sawa. Haya. Akasema haya yote nimeashika. Okay, tunaona kwamba Yesu Kristo anazikazia hizo, anamkumbusha anam kuzishika. Je amesema na Sabato amesema ifike Sabato? Hapana. Hem tuende kwenye matayo, tulikuwa kwenye tulikuwa kwenye Uka, rudi kushoto ruka Marko, njoo kwenye matayo Mathayo usichoke Mathayo 22, Mathayo 22 mstari ule wa sasa so tulikuwa huko muda mrefu, muda usafiri unapita kwa hiyo tunapokumbuka. Mathayo 22 tuanzie mstari ule wa 36 mpaka 40. Anasema hivi, marimu, katika tolati ni ipi amri iliyo kuu? Akamwambia, "Mpende bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote." Hi ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili ya fanana na hayo na hiyo nayo, na nayo ni hii, "Mpende jirani yako kama nafsi yako." Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabi Zile amri za Mungu za mwanzo, anasema Sikia ya Israeli, mpende bwana mungu wako una nina nina nina nini Ana zirudia Kama alivu kwa metoka kurudia zile nyingine Umu kawaika na sabato Paka sasa hatumuna na wambia Shika sabato Aliyanga na zamwisho, akaja na hizi zamwazo Hapa katikati kwenye amri ya sabato Akawahisemi Nenu kwa sema eh, Tuende kwenye matayo nne kumi Matayo nne kumi Matayo nne kumi, matayo nne kumi anasema Halipo kuwa na jaripo na shetani eh? Matayo ne kumi Anasema hivi Matayo ne kumi anasema hivi Nipo yesu wakamambia Nenda zako shetani kwa maana imeandikwa Msujudie bwana mungu wako Umabudu yeye peke yake Hapa yuko narudia yile sheria sema, Usiabudu miungu mingine na masana Hakuna amri katika zile kumi ambayo haijaguswa Ukitoa Amuli ya sabato. Unaweza kunea muka maesa. Nukwana tabia kusahau. Hakumuki. Amliza hake zote. Iyameyacha kwa sababu. amesahau Mbana. Hapana. Hakutaka kuiweka. Kwa sababu haikuengia. Huku kote kazi kusa zote. Huku juu na chini kazi kudia. Kwa budu. Hakuana zitamuka upia. Na kuzi, katika ku, zaidi kuzitenda. Zaidi kuziishi. Kuliko kuziorozesha. Lakini katika oroza hatuoni kwa mba. shika sijii sabato na nini hajaiweka. Kwa oh, hicho ni kitendo cha kwanza Yesu tunamwona bila kutamka waziwazi yuko naeondosha pakuto kuirudia. Unaweza kusema labda alisahau. All right? Wanadamu wana muamini Mungu kwamba anaweza kasahau. Mungu asahau jamani. Tasa tuende. hoja ya pili inasema Yesu aliuawa kwa kuivunja sabato Eh, miongoni wa vitu vivu wa yesu. Vitu vivu hili vikubwa wa liwa musutumuna. Kujita mana wa mungu. Kosa lake ambalo siyo lake. La ujinga wao. La pili kuivunja sabato. Emina eh, mia kitu kingine ambacho. Wali kwacho. E eh, kingine wali anza kuhusu. Kwamba lisema talifunja hekalu. ili kusema kwamba talifunja hekalu. Nikitu tia kumuwa mtu. Kamsa kwamba ah, amenuia. Ivi hekalu nata kulifunja. Ebu muwe. Hapa. Ukisoma kwenye kitabu cha kutoka, mlango aishirini ambayo kumbukumbu kumbu kumbu, sita jikana uko kusoma ni vitu na video video, tukai shirini cha isoko. Mungu Amerikheza sabato, ishike sabato yangu na akaweka, na tuliona kwenye agano la kari, kuna kijana Tuliona kwenye kitabu cha hesabu, e, kuna kijana hesabu 15 tranano amaya leo na kusanya kuni siku sabato akawua wa pale pale. Eh, alianza kwanza kwawe kwa ndani, Badaya wow. eh. kwa wawo Lakini anakuja kwa ya gano Unaona kwamba sasa inafika ukomo wake Mwaya niulize Yesi anasema msidani ni Kutengoa tolati Siku yondoa na amezitaja Mbaza nazitaka bali kuitimiliza Kutimiliza Kama amu Kama zile amu li zinazo tengeza tolati Kwa zile amu li Kama zote zingebaki vile vile Angekuwa amekuja kutimiliza kitu gani Manaka uzi kwa uzi na mepungua kitu fulani Auzi mezili kitu fulani Kitu kicho nini ni sabato akaito Kitu kicho ni nini ni zamza kwenye nafsi kwamba mtu na tamani kwa macho yake na moyo wake Akapakazia Kwa paripo pungua alipajazia Paripo zili, akapakata Na nusawo Kwenye ono tazaki. Emi nitaftia semi yote hili ambapo. Ana kwabia. Ah, Yesu. Alikuwa na. Ana kutana nao siku ya sabato. Alikuwa na kutana nao siku ya sabato. Kwa sababu ndikuwa alikuwa Ana kusanyika wa Yahudi Ana sema mimi siku ubiri. Ninikuwa ni meenda. Hata Paulo alikuwa naenda huko. Kule ambapo. Wale watu wana kusanyika. So usingewezo kwa kuta nyumbani. Una kuta kule kwenye ibadah. Eh. Hey. Hey. Eh. Kapisa. ndio cha ya sasa. Kwa kwenye kitabu katika Sina sina muda. mlango wa pili. kwenye umbaji wa Mungu, mlango wa 2 mstari wa 2, Biblia inasema Mungu akapumzika. Huo ni mstari wanaoupenda sana. Mungu akapumzika na sisi na mnangu, mnangu pili, kwa, meona, siku, atu, siku fungua, Ni Manzo mlango wa 2 Kwa hiyo tumeona sikufungua nimawasomea tu kutoka 20 Mungu alipoelekeza sabato, hiyo ni baadaye kidogo lakini Manzo kabisa nyua Mungu alipomaliza kuumba siku ya sita Siku ya sabaka punu zio. Watu nafamia tunashika hivu. Lakini. Tunamagano mawili. Kwa nini. Mala ya kwanza mungu anasisha agano la lakari. Akiwa mungu baba. Hakutumia. Utambulisho wa kristo. Mara ya pili anasisha agano jipya. Kwa kutumia utambulisho wa kristo. Je. <coughs> Kulikuwa kuna sababu gani ya kumleta mungu. Kuleta Kuleta agano. Li, yani kuja tena kwenye agano li li li Manake kuna kitu kimtua mungu mbinguni kuja kutengeneza kilicho pungua Ndiyo siyo ndiyo. Eh, ndiyo agano jipia Ndiyo mungu wali pumuzika Kwenye agano lakari Jie kwenye agano jipia waka Hem tuende Tuende katika Yohana mlangu watano Tuende haraka kidogo Unasema sasa mimi ili somo linanihuzu nini Lina kuhusu wewe kwanza Semu kubwa Watu wajumamosi Na nyakati zinakuja sio leo tu zita kuja Watu wajumamosi Watakukatisha tama Watakupanikisha Watakushambulia Na kwa sababu Kristo wajui neno Wanakaa muda wote kama madigidigi Wanafukuzwa wafukuzwa wana hey. na majitu Jumamosi Kwa kutokujua maandiko Chua kweli Ati wanaji mtajua kweli na hile kweli itawafanja nini Itawafanja Huru Mba, ee, nimesema, nini, Yohana Yohana nne Nani yukua pamoja na mimi Mbona kama minangalia kuingini Yohana nne Yamani tuhubiri wote pamoja E, niniisha tuwa mfano, hivi Ulisha sikia, kipini kina kuna kunakombe la dunia Ulisha sikia kuna wachezaji Wanacheza peke ya hubira wa shabichi Ule mpira upu Biribira kakuna muhumbiri mpira wahubiriwa Kwa yote nifaya kazi moja eh não há bilhão de coisas há bilhão de coisas há bilhão tano está ali olo a cumina está a cumina ambie mto tarde na é anso que o pinga já man o tano Yohana ndo kusema mwenyewe. Mtende. Yohana anasema kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi, kuudhi lugha ya Biblia ni kutesa. Yesu kumsurubu surubu kwa matendo na maneno ya matusi. Anasema kwa Anasema kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato akawajibu Baba yangu anatenda kazi hata sasa na mini natenda kazi Wakati wa yesu akiwepo duniani Kwenye agano la yesu kiusa nakuja ukudifundisha Baba mepumuzika au yuko kazini Eee hey, wanakwamia mungu alipumuzika Okay, ilu ni agano la Ibrahimu Ilu ni agano la la Adamu niikuwa zaifu Agano lako na mimi baba yuko kazini siku ya jubamosu Na hile likuwa ni mungu ya picha Ivu na zani mungu atapumuzika Kwaani mungu anachoka? Hakini mkrizo naenda na danganyo kila isi. He. Anzema baba yangu. Yuko kazini. Hata sasa. Hii saamu nawe ni tukana amna. Sema nimetenda watenu mabasi kwa jumamusi na nini. Muna sema nimifunja sabato kwa kufanya vitu. Baba yangu yuko kazini. Sasa. Kati ya huu mstari. Baba yangu yuko kazini. Na huu mstari kwamba yesu kristo. a kwamba Mungu alipumzika siku ya siku ya saba. Upi unamuhusu Mkristo wa leo? Ule wa agano la kale au agano jipe? Tuseme wote. Unamuhusu Mkristo ni agano jipe kwa sababu ndo agano la Mkristo. Yes, ni agano la Kristo. Je, yes, lile agano la kale lilikuwa na lina lina Ni, limetupa hapana, limekuja likatengeneza msingi kujenga agano jipya Lika kamilishwa na agano la kristo mojawapo maeneo maineo ni hayo hap. Huku tunaona baba anatenda kazi Huku tunaona baba amepumzika Huku tunaona kristo anaya anatenda kazi sawa na baba Je, sisi, tu, tu, tu, tunamfata nani? Kiongo zetu nani? Sini kristo Kristo anatenda kazi, baba anatenda kazi, tunatenda kazi Tasa jumlisha na Kristo walipo kwa narudia zile amuni na kuzikazia nyingine na kuzitaja upia na kuzibanga upia. Ile wala hajasema ishike. Alafu watu natoka pale. Wajani ulizi? Waya hudiu. Walukua na abudu sabato. Walukua na shika siku wa sabato. Walukua na shika siku wa sabato. Wajahudi. Leo hii wana. Wa, Oke. Okay, Hajani kwa kwenye Biblia lakini takuambia wanaishika bado mpakale. wanavyo wanao mko kushika jua wanashika wote wale jua lakini je wako kwenye mapenzi na Mungu wao kweli hey, kitu unaona kwamba Mungu yuko anakiondosha na hao ambao unataka kujifanya kuwa kama wao wako kinyume na Mungu unapata wapi nguvu za kufanya hicho kitu hao wenyewe tu waliomuua ana anachokifanya siku ya jumatosi ndicho kinachomwa kinakuwa okay tumalizie yule mstari mstari basi kwa sababu hiyo okay mstari wa 18 anasema akajibu baba yangu anatenda kazi hata sasa nami ninatenda kazi tunaona kwamba hakuna cha mapumziko hapo anaendelea kusema basi kwa sababu hiyo wayahudi walizidi kutaka kumuua kwa kuwa hakuiivunja sabato tu kwa hiyo kosa la kwanza ni sabato lakini jio yake kuna kitu kingine wanamuudi wanamtesa mtesa au wana Bali ba, pamoja na hayo Alimuita mungu baba yake akijifanya kuwa sawa na mungu Vitu hili ndo wa, mletea Matatizo ya kuwawa hapa Kuhonja sabato Kusema baba niko busy ya kazi Mtu anayo sabato kama ilivyoelezwa kwenye agano lakali Ni chanzo, ni kipimo cha kumpinga kristo Ana hubiri kinyume na haricho hubiri kristo Anahubiri imani yake tufauti na imani ya Kristo. Na mtu yetu anahubiri kinyume na Kristo. Njimpinga Kristo. Ha, hajarisha natumia Biblia. Hajarisha natumia maanzo na kutoka na nini. Ukiwona Kristo nasema hivi. Uwona sema hivi. E, ujue uko kinyume. Uwe uko kwenye nguvu za mpinga Kristo. Amen. Amen. Amen. Amen. E, Tusome ruka Same katha, katha. T, Kushoto kwa Yohana Tunasoma pale kuna ruka katha, katha. Same nyingi kwa, kwa, kwa kweli Kwenye ruka alifanya makusuri Ruka mlangu wa sita msari wa kwanza Mpaka wa tana Ruka sita, ta, moja, mpaka, ruka, sita ruka sita karibu yote na ruka kumina tana Ruka sita nasema Mpaka wa tana ika siku ya sabato moja Alikuwa kipita katika mashamba wana wakawa wakivunja masuke Kwa Na na kuyala Uyumutu alikuwa ndo amesha ishika sabato kwa matendo hae Naona nandena shuguri zaki Waki Waki ya pukusa pukusa Nikono ni mawa Basi baadhi ya mafarisaya waka Waka muambia Mbona mnafanya nilo Nilo halali siku ya sabato Yesu waka wajiba kawambi Hamukulisoma hata lile Halilifanya daudi Arase matatizo hamujui hamjasoma mandi mnaenda tu kwa maelekezo mnasoma mna, mna vitabu vya Helen White amejasoma kimsingi ndio maana yake ndio jibu la hili swali eh anasema je alio Dawdi, alipo Daudi alipokuwa na njaa yeye na wale aliokuwa nao jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu akatoa mikate ile ya uonyesho akawapa aka na hao wengine ambao ni si halali kuila Ispoko kwa makuani peke yao akawambia mwana wa Adam ndiye bwana wa Saba Yani Kristo akija akaongea vitu ambavyo vimepingana na sabato yenu. mjue kwamba Bwana ndo kaongea. Eh, kutafuta sababu nyingine au maelekezo tofauti. Bwana ameshasema. Eh. Bwana, mwanaadamu ndio bwana wa sabato. Wewe ulizi. kwenye kinywa cha cha sabato ya Jumamosi ndo ndo kipimo kikubwa kwa sababu ndo tunawajua. Wayahudi watu wajui, hatujaonana okay, nao sana, lakini mimi bari zao. kwenye kinyo cha msabato wa jumamosi kati ya ya sabato na kristo ni ni kipi kinatamkwa zaidi sana kwenye imani zake wazi wazi wasi wazi, wazi. Jawani, kwa makini bora ngoe wameni ni mara 100 katika dhambi ya washerati zote ni dhambi angalau unasema kujitia kwamba mwili umekushinda lakini uni ukaidi huu Ni ukaidi wa moja kwa moja. Yani ni ukaidi tu. Ivi wafano mtu aende ahibe. Maembe au machungwa au matunda, Au cha au cha Au aibe nyama. Aseme ni likuwa sijala nyama wiki mbili wiki tatu Huyo mtu na huyo anaye kaidi kuifunja sabato. Uzote ni utaniambia zinalingana ambia Hapana hii ni ukaidi. E, anasema ni dhambi ya kiburi, Ni zami ya wasi. Ambo ni kubwa sawa na dhambi ya... ya nini, ya ushirikina ni, ni vipimo vya hadhabi za kubwa kubwa hizo na hawa tu wakua salama kabisa hawa sio siwa hadhabi wakawaida hawa <tos> niyo sababu Yesu kiusa wakutengeneza na hawa wakati wote wa ote ule hawa wari ukwana sumamie vivitu <tos> naana naniyelewa kiku <tos> eh siyo kazi la Yesu kuchimba mahali kwa kamare mundi tu wakati na mundi ombe Yaweze ya weze ku, na wewe na mimi eh Tulikuwa kwenye Luka sita Anawakumbusha kwamba Bwana ni, ni Yesu Kristo ni muhimu kuliko sabato. Mwaelewezo, kwa Mkatoliki, kati ya kwenye kinywa cha Mkatoliki, kati ya Yesu na Maria, nani m, ni, ni, ni mkubwa kwenye kinywa chao? Maria. Nakwambia. Aya, nenda kwa hata nenda kwa, kwa kwa Mrokore, kati ya Roho Mtakatifu na Kristo, nani mkubwa kwao kwenye kinywa chao? Ruhu mtaka tifu. Eh. Hey, skozi. Mungu ni moja ndiyo. Lakini. Kristo yuko juu. Na neno. Jina jingine la Kristo ni neno la mungu. Kwa hiyo hata ukitoka sema. Ruhu mtaka tifu. Kwenu wasema baliza la mungu. Lakini ume badirisha mamba. Haya. Waya ni wambieni. Ni kitugani hapa tulipo hapa. Kwenye hirika ni salenu dogo hii. Ki ambacho. Tunakipa kipa uzito kuliko Kristo na maneno yake. Hakipo, si ndio? Mm -hmm. Je, ni ku, ni komunio? Hapana. <tose> Je, ni sadaka? Hapana. <tose> Je, ni roho mtakatifu huyo hata kama ni Mungu huyo huyo? Je, ni nani? Je, ni siku kuu <tose> <tose> <Landa> na nini? Hapana. Ndio sababu tuna tunaomba Kristo wa kweli. Amen. Nani ananielewa? Amen. <tose> yes. <tose> Lazima upime ujue nimesimama wapi ni Lazima uangali Anasema zipime njia zenu Ujue unatembea kwenye njia sahihi au sio sahihi Kwa uwe sio mufu Uwe ni mwenye Anasema mimi ni mungu wa walio hai Sio mungu wa wafu Uwe mungu wa walio hai Mungu ni mungu wa walio hai Wanazo kajua wako kwenye njia sahihi au sio sahihi Mufu ukiwena kwa mtupa barabara Ni pare katikati ya magari Magali atasika hata yasema Eee hey, hapa hey, magali anapita mwenye ni kate mbe ni apana Ataka mle mle magali doa taza kut Sasa si omufu. Lazima ujijue njia sako siku wapi. mabudu mungu wanamra gani. Ameni. Tuko hote. Ruka 6-6 Ikawa siku ya sabato, nyingine. Ivi mjulizo kwanini yeso alikuwa na itafuta siku ya sabatu. Ndewa wanafanya vitu vingine. Na kwenye ruka 13 sinamda uku wakati na itafuta ruka 6-6. Aliela kamponya manamke. ao akasema ni mana wa Ibrahimu aliyekuwa amepindwa na shetani kwa, kwa miaka miaka nane yule mwenye hekalo akamwambia kuna siku sita za kufanya kazi njooni mkanyonye siku lakini siku ya saba siku ya sabato siku ya sabato ni muhimu kuliko huyo Kristo wenu huyo ivi jamani mtaendea kuambia kuna Kristo kuna na sabato nenda mukaiheshimu sabato Kwa alafu siku nyingine ndio mpate kwenda kwa Kristo huyo Kristo ni muhimu kwao Haki Yesu Kristo anasema mimi ndio kwenda wa sabato. Mm. Eh. Hey, Kwa nini mtu utoke hapa uanze kudanganywa na watu wanaoegeza kwenye na wana kuingiza katika upotevu. Wakitumia maneno hayo hayo yanayotoa maneno ya Mungu. Eh. Hey. Wakitumia maneno yanayotoa maneno ya Mungu. Wanatumia Roho Mtakatifu anatumia sabato. Wengine wanatumia vivyo hivyo hata Mariamu, Mariamu, mama wa Yesu katika mwili. Ni Mungu kwenye Biblia lakini wanatumia vivyo hivyo. Kichu chota bacho kita kuwa juhu ya kristo. Na sio kristo wa maneno. Wasema si wote wanitao bwana bwana. Hili ya kusema bwana. Nikitokea ah, kanisa ni kwambia. Kulama kanisa ni church of Christ. Watu mgini netuwa church of. Church of Christ reject wanaita kanisa la kristo. Wanamushika kristo wa mdomoni. Sio kristo wa maneno. Wanipotoka vile vile. Vile vile. Sio kusema bwana bwana. Eh, na wewe siekusema roho mtakatifu, roho mtakatifu, roho mtakatifu. Hapana. Je, unaetenda yale ya roho mtakatifu? Una ya yale ya roho mtakatifu? Ana kwambia roho mtakatifu yuko pale amevaa kama kahaba. Huyo roho mtakatifu anakaa kwenye katikati ya makahaba? No, no, no, no, no. Yuko pale ni mchungaji wa Mungu amesema si wapi wanaike ruhusa kufundisha. Eh, si kuhubiri njini mtaani kufundisha kwa kwenye madhabahu. Eh, anakuambia niko na roho mtakatifu. Huyo lontakatifu unamisingizia sio, unaroho mwingini. Mungu hadanganyu hii? Hei, eh, kwa mdanganya maa, unawezo kwa mhadama na kwa Lakini mungu atabaki kuwa mwenye kufahamu na kujua yote. Anajua hata niya zetu, sizo zi, zitamuka. Mungu anajua hata mipango yako ya badaya mbaye hujaipanga. Mungu niyo sawa kama kataa Esau akijua kwamba Esau atafika sehemu fulani awe maana ya upinzani of course Esau aliokoka Wengine <coughs> wanalani na mimi na wapi hata hata Ishmaeli lakini hakuweza Esau alikuwa mtoto wa kwanza Ishmael alikuwa mtoto wa kwanza hakuweza kuweka ufalme wake kwenye auje yake ya wokovu kwenye hiyo kwa sababu alijua watakuja kuwa watarudi nyuma wale watu Kwa hiyo Watu nataka kuficha mungu ma mashauri yao ya leo Wakati mungu anajua na mashauri yao ya badaya mao wa Amen, Amen. Hey. Kwa hiyo tuende kwenye ruka sita sita nasema Ikawa siku ya sabato nyingine alingia katika sinagogi kafundisha Na mulikuwamo mtu ambaye mkono wake kuume umepoza Waandishi na mafarisa wa likuwa ili waone kwamba ataponya siku ya sabato kusudu wapate neno wa kumushitaki Lakini ye, akitambua mawazo yao akawambia akawambia yule mwenye mkono uleo poza Ondoka simama katikati akaondoka kasimama Ndipo yesu akawambia na wauliza ninyi je ni halari siku ya sabato kutenda mema au kutenda mabaya Kuponya roho au kuangamiza Akawakazia macho wote pande zote akawambia yule mtu yosha mkono wako akaonyosha mkono wake ukawa mzima wakajawa na uchungu wakashauri. Yana wao kwa wao wamtendje Yesu. Wanya niulize. Hapa kwa kuna vitu vilivyotoka kwa Mungu. Kulikuwa kuna Kristo umetoka kwa Mungu, kulikuwa kuna Sabato umetoka kwa Mungu. Ndio sio? Mm -hmm. Kipewa kulikuwa nataka kipewa heshima. Eh? Je, iko tofauti na na, na makanisa ya Jumamosi ya leo? Hapana. Hii ni kitu kimoja. Wacha kwa wa, wa, wa, kama huu mimi nishawasikia. Orang kata, ah ah, si si, tuhna hatu katai, tuhna tu, oh pergi si, kuya sabat tu, tapi ni ni. Ni kama karatatato. karata una ona kabisah ide aku Ni Kristo Wendi kwa mbini, wendi kwa maneno ya ujanja ujanja Ya na Biblia paka ya pate Kitabu cha leso kia Ah, kiafafanua E eh, mnina kasomi leso ni namafani Ndo inafafanua yosemu Biblia Inajifafanua ye yeah, ye yeah, we <laughs> E hey, kuna leso ni. Kuna mchungaji wa kimarekani ndo alifafanua vizuri Umu huta yelewa Kuna mtana kwa mbia Mimi ni wai kusikia mtu Wai kusikia mtu Anakwa mbia Ule wakovu wana kuna mkaka sigari ufafanua inaonekana hukuelewa yeye alisema hivi hivi na hivi nikasema jamani wakovu wamefikasiao fulani wa kusema fulani alisema Biblia iko hapa fungua kama uliwelewa. nenda kwenye Biblia waambie Yesu amesema yule ilikuwa ni chombo tu eh ili gari lile VX na mashangenge yanao mumpeleka raisii ndio raisii mwenyewe hapana Hei, mwaka jenge kama alitumia Biblia, basi nina katumia ili Biblia likuwa na isema Yei amesha ondoka, amekaa pembeni, yuko ana, amesha, anakula sadaka zaki, ulizo wewe Wee, yuko anafaili matunda yake, Mwako na hangaika, alisema hivi, alisema hivi Kwa sebo haku kwa Biblia Alisema kwa kinyo chake, diyo sababu lazima mtafute na ha, uta mpata Haweza kajitokeza, so, kwa soo anajua nicho kundanganya, haweza kakirudia kena wana kaulimbiiri de watagua kwa mbia hivi kisha kwa hivi mi na kwa mbia ni nisha fulisha hiki katasi zopita kama mi mitatu mitano no yopita ni nicho hiki fulisha kati wule ni kiena ni hiki vifungana sana sasa tu nitakuwa kwa ni nyongezi lakini hoje, ni moja ni moja amen ngo hati ngo e hey. tuneka tuka ktabu hicho ni nenda kushoto zaidi, idi malipo mbini mbina hivi nusu choke ni wenye nisuchoke pia hey. Malcolm mimi wa pili Hivi ni kwe. watu wengi isibaki nafasi hata mlangoni akawa akisema nao neno Wakaja watu. Ona sija na niangalia. Ya, mariko mbili ishina saba Nasa sema yesu yeah. Nikuwa ni mekupoteyaka Mariko mbili ishina Lakini nikuwa kwenye mariko mbili Ishina saba nasema Haka ni waambia nikuwa ni mdiada laulele wama sabato sabato Haka sabato. sabato ilifanyika kwa ajili ya manadamu Si manadamu kwa ajili ya sabato Kwa ya Kristo yuko juu Watu anataka kuweka sabato juu ya kristo Vyote kwa vile vinetoka kwa mungu Alafu chini ya Ya sabato ndo wanaweza kaingia kristo. Ndivyo wanachotaka. Ndivyo tumikua tunawona. Sema nina kafanya vitu vingine vyoote na kristo wenu. Lakini sabato muipe eshma yake. Uyu kristo mnaweza muka cheza cheza nae huko mnafutataka. Ndivyo mana yake yale maneno. Ndivyo nufa wanuzu wako. Lakini kulingana ananeno na mungu kwenye mariko mbili shina saba. Suishi naomba karamu wako. Naomba karamu. Ben. Niazime karamu yako kidogo ni rekebishi nsi. Nipe yo karamu. Karamu yako Nasa. Ni siji ya msutari ni kama ni mewakusha. Ni Sawa. Tunawana kwamba. Tulutia ni msutari. Mwako mbili Sorry. Mwako mbili 27 hivi. Haka waambia sabato ilifanyika kwa jiri ya manadamu. Si manadamu kwa jiri ya sabato. Kwa runga nyingine. Wawo wanajalibu. Misikiri za msutari. Tuwe tunafana biblia yereweki. Wawo kuifanya sabato iwe juu ya Adam, ya ya maana wa Adam. Yesu anawaambia sivyo ilivyo. Bwana ni Yesu Kristo ni mbwana wa sabato. Ni juu ya sabato. Kwa hiyo msisemeki chochote dhidi ya Kristo kwa, kwa habari za sabato. Ndicho sisi hicho anasema kule nyuma tulikotoka kwenye muka 66. Sidiyo Hapa anatoka kuambia vile vile na mwanadamu yuko juu ya sabato vile vile. Wow, Wao wanataka kuipanisha juu ya Kristo. Mungu mm. katika mwili. Lakini yeye anawaambia Akawa waambia sabato ilifanyika kwa jiri ya manadamu Si manadamu kwa jiri ya sabato Ivi ukisema kwamba TV ni kwa jiri ya mtu au mtu ni kwa jiri ya, ta, ya TV Sasa kati ya mtu na TV kipi kikubwa Ni mtu sindi yo Kwa sababu TV ni kwa jiri ya mtu Nitoa mfana e. Dio Sasa unapoweka mbele Ibada yako paka kuhita na jina la dini yako ya kitu ambacho ni kidogo kuliko wewe mwenyewe basi umekosea ibada. Yes. Diyo. Tukubaliane. Hemu niambie kama nimekosea kutafsiri Biblia. Nimekosa hivi. Na tafsiri kwa maana iko. Sisi tunafasiri vitu vya roho kwa jinsi ya roho. Hemu tuendelee mbele. Yohana 1:3 tulikuwa tunaiona Bado tu, uh, hoja hata tunasema Agano jipya Lina itumia jumapili kama siku ibada. Sawa Kristo alingia kwenye na, na Paulo Nakina Petro walienda kwenye hiyo sabato hivi hoja ni kuhulizi. watu wa Yesu anakuja na wakuta watu wanaabudu kwenye sabato Siku ka sabato ndiyo siyo Anataka kuatua kule awapeleke kwenye agano jingine ambalo siura la sabato. Ataacha kwenda kule walipo wanapokutanikia. Lazima atawakuta kule walikokuwa. Eh. Sasa tuone baada ya kuwa ameisha wachukua wameitoa wa Kristo wametoka wa yahudi wa mwilini na wa kiroho. Wanakuja kwa wa Kristo tuone je Walikuwa wanakusanyika siku za sabato siku za Yomosi. Tunaona kwamba, walikuwa na hitumia siku ya unaweza Unawakasamba niri. Tuna katika kitabu cha Matendo ya mitume mlangu wa 20. Matendo ya mitume mlangu wa 20. Dani ya matendo ya mitume, dipo makanisa, wa kristo wali aza wa kristo kwenye kitabu cha matendo ya mitume, sehimu na hitua Atioquia. Kwenye mlangu wa 13. Dipo tunaanza sasa kutoka kwenye ule uyahudi, dipo tuna aza kuona makanisa ya raza kutengenezu. Ndiyo Sasa tuone haya makanisa ya agano jipia Ya naenerea kwenda kama huku njuma haliko kwa yesu. Kwa sana hena kwa kwa masinagogi yao na naekaru. Au wanasiku tofauti. Twene. Mateno ya mitume blango wa Tusome msari wa saba. Hata siku ya kwanza ya juma. Sabato niyata siku ya saba. Siku ya kwanza ya juma ni juma pili. Leono siku ya kwanza ya juma. Haya eh, hata siku ya kwanza ya Juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate ili kumega mkate si ni kiibada hii ibada ilikufanyika siku ya Jumamosi sasa ndio kusemaakuwa ametoka kufanya ibada ya Jumamosi alafu amehamia tena ya Jumapili hapana sio kwamba kwa na, na tunaona kwamba haya makanisa bado ni mazaifu. Nipu tunuanza kuyahona ya mazo, mazo lakini ya kukusanyika siku zaibada ya siku ya kwanza ya juma. Tuende kwa kitabu cha, cha, cha wakontuwa kwanza kumbina sita. Tuende, tuende araka. Tuende araka tumanizi. Hmm. Wakontuwa kwanza kumbina sita. Bibi na nasema hii. Sari wa pili na nasema. Wakontuwa kwanza kumbina sita. wa pili na kwanza kumbina sita. Bibi na Anasema Siku ya kwanza ya juma, kila mtu wakwenu na aweke akiba yake kwa kadiri ya kufanikiwa kwake. Unodogoma tukio la kisadaka sadaka la utoaji utoaji inafanyika siku ya kwanza ya juma. E, Kumega mkati unafanyika siku ya kwanza ya juma. Hayo ni makanisa ya kwanza kwanza, kanisa la kolinto. Kani sara Efeso tumetoka kulona kwa matena bitumi mwangu wa shirini. Halafu. Niko Huku yesu kutusa matoka kuipona. Hanzima tena ni dogo kuduko wanadama. Sabatu ni kwa jiri ya watu. Sio watu kwa jiri ya sabatu. Eo hiku. Mweneza ni kafika bali. Kwa jani Sasa. Turudi kwenye kitabuti ya Johanna mwangu wa shirini. Johanna shirini pa. sioke okay, tuko tunashamaliza almost umeongeza vitu yache sana ana Yohana 20 nikoeleza ili somo nina kukomboa halikukombo. Sina tatizo ya kukomboa kwa sababu kesho niko kukutwa hakuna kitu kibaya ukiwa katika Paul anawaambia wa Galatia kwenye mlango ule wa tatu anasema enyi wa Galatia msio na kiri. Ni nani aliyewaroga? Mlikuwa mnapiga mbio vizuri, mlikuwa ukwenda vizuri, mnachukia Kristo, mnajua mambo ya Mungu, mnaabudu Mungu, Harafu haraka haraka mmegeuka mwanza kushika sabato. Kesho unashukuta unaweza kwa unapiga mbio vizuri unafanya nini? Harafu unakutana na mtu wa Jomozi, ana mstari mimi mitatu anakuzidi wewe na woka ukadanganyika. Na kama anaenda kukuoa sasa au kuolewa na wewe Ndoka kabisa akaja na hela utasema ah mambo sio ndio haya sabato sawa na hela ninazipata. Kumi nikuwa ni mepotia marambini. Nikuwa sina hela, hea. Na sabato nikuwa ni mepotia naku kwa ndapana. Usikubari kupotea kwa sumu ya nduo. Kwele. <totutu> Hii kwele ni nyingi. Kwele ni nyingi nasi. Amaliza mstari hote. Mgei. Mgei. Ili soma na sabato mgeza kwa nubila hata wiki nsima. Uh, Uzaidi. Na kuambia. Mstari mingi mnu. Lakini ile mikuba inayotupa ukwele hote. Mtu sume. Johanna. Shilini. 19 anasema. Hana 20 19. Hana chini 19 nasema. Hende, twende twende haraka. Hana mlango wa 20. Kwanza tuanze hata yana 20 mlango wa kwanza. Yana 20 mlango wa kwanza hata siku ya kwanza ya Juma Mariamu a... tunaona unajua kitu unachokiheshimu. Wewe Kuna siku ya kwanza kuna ya siku ya mwisho. Siku ya kwanza ni Juma pili. Siku ya mwisho ni Juma mosi, ndio? Mungu anataka kitu ya kwanza. Unatoka sema limetoka ki Biblia Hapana jatoka unye moja kwa moja Lakini imetoka katika tabia ya mungu Mungu anataka kitu chake cha kwanza Mungu anataka mzari wa wake wa kwanza ni Kristo Mungu anataka malimbuko yake ya kwanza ni malimbuko Mungu anataka siku yake ya kwanza Unaanza wiki unaanza na siku ya, ya ibada Yesu Kristo anafufuka siku ya kwanza ya juma Of course anasema hata siku ya kwanza ya juma Doe Yesu anafufuka Lakini tuene kwenye mistari wa kumina tisa tuone kilicho kwa kinafanyika pala ju wiki ya kwanza ya Juma baada ya hapo baada ya kufuka kwake msura ikawa jioni siku ile ya kwanza ya Juma pale waliko kuapo wanafunzi milango imefungwa kwa hofu ya wayahudi akaja Yesu akasimama katikati akawambia amani iwe kwenu unaona kwamba hawa watu sawa hatoni kama alikuwa anafanya ibada lakini ngoja niulize wanapokuwa wamekusanyika wanafunzi kuna nini kinakuwa kinaendelea si habari za Kristo haraka ni aina ya ibada Emu kutafuta wanafuzi wa Kristo wakusanyike wafike hamsini siku moja au kumina wawiri. Uniyambia kwamba walikuwa mekatu hivi wamekujo kwenye. Waw, nasi, waw, unadhani wakona ngaria uko mbela dunia. Kwa wana Kristo. Ni hainye frani ya ibada hii. Hakini hatuitaji kuenda ugu tuisha wana uku nyingine kote. Nasi emu nyingi nyingine. Sina muda kuenda uku kote. Emu em, tunai katika... Kuruko kuna amri, Na amba ni semu kwa Ni kapele kwa lakari maliza Lakini ni wambie kichwa ndiko pia mengine tusha Lakini ni wambie vi kwenye kitapu cha walao Walao ishina tatu wa sinan ya Mungu wadikuwa na wafanye Kuko kuna siku kuza kumitimizia mungu Mungu wadikuwa na siku kuza vibanda E Hata kwenye Johanna Mlangu wa saba Emtune bar Yohana 7. Sikwazo so tukua Yohana 21 tuende Yohana Tuone walipokuwa wanaendelea kuitimiza amgano la kale lakini Kristo huko analibadilisha. Yuko anawafundisha upya namna ya kwenye agano jipya. Tuende kwa Yohana 7:8 na 7:24 anasema hivi. Usichoke Na siku ya Wayahudi sikukuu ya vibanda. Hizo siku sikukuu. Leo kuna watu na amini kwamba uzipo fanya usipuku labda ya Christmas Usipofanya labda sikukuu ya ya pasaka na wale wenye sasa bora hizo hizo siku za Christmas na pasaka tutaziona kwa namna fulani Mungu zidai kwenye agano jipya tutaziona kwa haraka haraka ni nani tafungia hapo lakini hizi zinachochukua za zamani za vibanda zote hizo za kushika siku kuu siku moja za siku za vibanda na ni kwa zimeelezwa kwenye kitabu cha wa, walawi eh lakini tutaziona zinaongelewa pia kwenye agano jipya wakati Kristo yuko anazibadilisha eh Mtu kwenye kitabu ni aina frani ya maerekezo. Tunonokomba zikuwa ni aina frani wa nye mstari wa tisa. Sichoke. Sichoke. Garatia nye tisa nasema. Garatia nye tisa na msero kumi na mpaku na Bali. Sasa. Mukiisha kumjua mungu. Garatia nye Bali sasa. Mukiisha kumjua mungu. Au zaidi sana na mungu. Unaona kwamba ni mambo mapya sasa yani ni kitu ya wakati ni ujoa Kristo huu eh Kwa nini kuyarejelea tena mafundisho ya kwanza ya yaliyo manyonge yenye upungufu ambayo mnataka kiwatumikia tena Sikiliza mstari wa 10 anasema hivi mnashika siku na miezi na nyakati na miaka Hizo ni siku ni mambo ya matukio matukio ya siku siku Iba kisema mnashika siku unawezo kwa waza ukashiro kuiweka sabato kwenye orotha ambaya naikemea Haa utashiro kuiweka kwenye orotha Hakuna siku ambayo ungeweza kuiweka ya kwa kama sabato Asema mnashika siku na miezi eh, Huni mwezi wa novena Huni mwezi wa mamabiki Maria, mama malia Huni mwaka maharumu kwa jiri ya, ya Niso zile ndivu vitu ambavu biblia mivikata Kwa nini simbe na umbe mniache nilie wakati mingine eh. Ndiwe watu wanaenda katika ayo mambo. Hei huni mawezi marumu. Umawezi wa rozari. Huni mawezi siwao nini. Mfungu wa ramadani. Huni nini. Anasema munashika siku. Munashika miezi. Munashika miyaka. Munashika nini. Anasema. Anasema hivi. Nachelea isi je. Anasema isiwe labda nimijitabisha bure kwa ajirienu. Anasema haya mambo yaneta kafayika kwa watu wa duniani. Lakini niya ambao memujua kristo nimetabika kwenu. Kweli mnaendelea kwenda hivo. Nibe ereweka sierewe. Toki hapokyo na shatafishi. Samari sana. kabisa. He mtu ene katika kitabu cha tukuwa kwenye garatia. Nenda kulia zaidi. Taruka wa Efeso wa Filipi. ingia katika wakurosai. Wakurosai mbili marufu pale. Mstera wakumina sana sema. Basi mtu asiwahukumu wahukumu nini. Basi mungu asiwahukumu wahukumu nini. Mtu asiwahukumu wahukumu nini. Kwa vyakula. Au vinyoaji. Au kwa sababu ya siku kuu. Au muandama wa mwezi. Au sabato. Eh, anatuma yani Instagram mtakaanza kusema wewe unahukumiwa sapato imekumechenga umefanya nini. Usihukumiwe kwa hiyo. Akili kuna watu wanahubiri ujume wanakwambia ah kuna kitu kingine eh alikuwa anamaanisha kwamba Usihukumiwa kwa hiyo basi ishike vizuri usije ukahukumiwa. Hicho alikuwa alikuwa anamaanisha Hapana. Kwa sababu anamalizia anafafanua usihukumiwe kwa nini anasema mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo bali mwili ni wa Kristo. Anasema Badana ya kushugulika na na, na na sabato na siku na nini na nini na vyakula. Shugulika na kristo. Eh, Havi simami pamoja hivi vitu. Kristo hasimami na sabato wakasimama hata siku moja. Muke wandoa hasimami na mchepuka wakasimama pamoja. Lazima mamoja jifiche chitidi ya mwingine. For sure. Nani mbona na mwenye shuadudore? Kuna nini ya Eh? Okay Okei Tu nisha malizo. Hei ku kwa mstari mmoja. Mamuhisho kaki. Kumbu, warumi kuminane, kumi tano na sita. Warumi. wa kuminane, warumi, nima, namba kaliri, ukumbuke vizuri uo, na usomasoma kusaidie kilogu. Unaongerea mama wili. Unaongerea hizi sheria za desturi ambazo yesu kusa zionosha, lakini unahasa unabusa vitu vizuri vizuri vizuri vizuri vizuri vizuri. Vizuri vizuri siku. Na vyakula, hivyo vitu vili. Yani, ukitaka kukua mjumamosi mzuri kabisa mbae, hakikisha umeshika vizuri habari za siku, umeshika habari za vyakula. Hapo utakuwa hujapungu Nenda Nena kafanya uzinifu, hawana shida sana. Wakikukamata wazwazi wanazaka kusema-sema, lakini hawata kunyangaja cheo. Lakini, wavunjie siku, wavunjie vyakula vyahu. Hawa ni wapinga kristo. Hata kama wanajua, wanajua wasiju. J ni mahu cuka tapak, nombor angkuf, nombor muka awar hemp, wajah kueh. Amin. Eh, warumi, mahu aku minat ni? hapa, warumi kau minat net? Malaysia mula-mula goh, asup tena Warumi 14:5 na tu haraka haraka kwa sababu Tano na 6 na hivi, mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku na siku na mwingine Ona siku zote kuwa sawa. Eh. mtu na katika akili zake mwenyewe. Yeye adhimisha e siku adhimisha kwa bana na yeye alaye ala, ala anakula. Je, hivi Mungu anapoanza kusema kwamba haijarishi siku wala nini kila mtu inategemea alivyoitaka piaadhimisha. Kuna siku unazo kuniambia anaongelea tofauti zaidi yani akianza na habari za siku Jumamosi na kosa kuingia huko. Ndio kitu kikubwa katika mambo ya siku. Eh. sehemu nyingine nyingine. Lakini naomba kwa sababu kwa kwenye warumi naenda kulea kidogo kuna sehemu chache chache za kufunga jamani Nikuwa nafikini nisha maliza kumbe Kuna mstani moja ya nimeta Wakunitua waku, kwanza tano Kwanza tano Sichoke Nikuwa nimemaliza kabisa Kwanza tano saba nasema hivyo Basi jisafisheni Wakunitua kwanza tano saba nasema Basi jisafisheni Mukatoe hile chachu wakali Mpate kuwa donge jipia Kama vile mulivyo Hamukutiwa chachu Kwa maana Pasaka wetu amekusha kutorewa kwa sadaka Yaani kristo basi natuifanya karamu ukiangalia hayo maneno yanatupa kama mwito sio sheria lakini kama mwito wa kuifanya karamu ya pasaka eh ina hiyo inaonekana ni kama ni kitu kizuri kwa sio kuabudu kama tunayeabudu siku hapana ni kule kumkumbuka Kristo kufu, wa kwetu je sadaka je, je Nani sabato ya jumumusi ni kumbukumbu la kitu gani Swabu, kum, kama ni wakovu e, kwa eh nyumamosi ya kale ilikuwa ni ni uhusiano wa Mungu na watu wake leo hii uhusiano wa watu wa Mungu haupiti nje ya Kristo hata kidogo ukitafuta kitu kingine Unganisha na Mungu ukatafuta siku utafuta vyakula nini umempungukia Kristo yake na, ake, na ume, umeanguka kutoka katika rehema ya Mungu lakini hii pasaka inamsherekea Kristo huyo huyo amesemwa tufanye karam, karamu karamu ni sherehe Eh siku pasaka tofanya sherehe. Unasema sasa bonus pasaka ndio wanaweza kufanya Christmas je? Kiswasi nakaribia tufanye sherehe. Unaweza kunihamia iko wapi? katika Sasa hii ndio mwisho Baada hapo Lakini nimechoka baada kufanya hii kazi. Anasema katika kitabu cha Aruka mlango wa 2:13 anasema hivi. Uka 2:13 anasema. Mana walikuwekwa pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu. kutoa kuna sherehe frani kwa habari za kuzaliwa Yesu Kristo. Kama ambavyo Kristo sema tuifanye karamu kwenye Pasaka. Je ni shere, ni sheria hapana. Haijatamko kama sherehe. Ukiangalia dakika sheria sheria ni kama basi, basi na tuifanye karamu. Unataka kusema basi tuendene. Amesema basi twende sehemu Ametoa hiyo ni sheria hiyo. Kushasikia neno basi ni kama ushauri ni kama kukuomba. Na wewe na mimi kwa nini tu, tuombo sana na kristo. Mungu wa sana. Tunono kwamba na hata kuzaru kwa yesu kristo. Kunaleta sherehe mbinguni. Hakuna ubaya mimi na wewe. Tukiwezo kuhishirekea vile vile. Tuki shindwa. Mungu wa jatambia Mungu wa mbaliki. na kushikuwa kwa jiri ya neno la Kwa jiri ya somo la leo. Mungu ika timiza yako kwanza lika kutukuzwa Mungu lakini lika tujenge pia na zaidi sana Mungu lika, lika tujenge kugelea faida kwanza faida yako yeye mwenye Mungu toe wana wa kweli wanaokutiwa na kusikia lakini Mungu ukawa baba yetu pia tukikuomba samaki ukatupe samaki tukikuomba Kati. ukatupe mkate mfano wa falme tukioomba chochote na hata mabaya tunayokuomba Mungu mu mtakatifu katupatie na kutujalia katupe afya ukaambatane na watu wako na wakutawanyika na katika jina la Mungu Baba mwana na roho mtakatifu amen